Спочити, а завтра їхати собі на той бік. Дійсно, поїде. А, тільки на другий той бік. А туди можна і не спавши подорожувати. Та де ви, докторе, обізвіться. Тут, ідіть попід стіною. Вона трохи не стукнулася об його. Тепла рука її вхопила його за чоло, а коліно уткнулося в плече. Кругле, жіноче. Могла б все ж таки обережніше в темноті йти. Вибачте, я, здається, вас штовхнула. Нічого. Вона сіла поруч і довго вобтузилася своїми ногами. Лікоть її неприємно торкався руки доктора. Він злегка відсунувся. Вмостившись, вона знов узялася за ножик і черепок. чорт би їх узяв. Хіба ще не гострий? Ні, на кінці майже зовсім тупий. А на кінці саме й треба, щоб гострий був. А чи не втомите ви собі руку цим гострінням? Ви гадаєте, що вона втомиться? Розуміється. Ви ж уже кілька годин напружуєте її. Та я вже два пальці порізала. Ну, от бачите? Вона затихла, поотузилась і сказала. А ну, попробуйте ви... «Чи гострий?» «Обережно!» «Нате, де ваша рука?» Доктор у темноті по її ліктю добрався до руки і узяв ножика. Він був такий самий тупий, як і раніше, тільки подряпаний. «Гострий?» «Цілком!» «Більш абсолютно не треба гострити. Хай рука спочине!» «Нате, сховайте!» Знову помацки зустрілись їхні руки. І пальчики ніжно обняли його руку і перебрались до ножика. Ну, значить, я дам спочиту руці і піду. Куди? До Єремєва? Розуміється? Це так. Значить, вона вже й до дванадцятої не хотіла ждати. Вона спочине і піде. І зараз же там зачується крик, галас, вистріли. Загрюкають двері, затупотять ноги. Вірветься сюди сіра, дика, люта юрба. Накинеться на нього. Почне скажено гатити його чубікми по животі, по лиці, по очах. Почне колоти багнетами в горло, груди, серце. розтопче, розшматує. Зробить з нього криваву масу і викине в помийну яму. І лишиться після нього отут тільки велика калюжа крови та кашкет. І це буде, буде неминуче, як тільки трохи спочинеться напівбожевільна дівчина зі своїм ножичком. Через півгодини, через десять хвилин. Хто її знає, скільки вона вважає потрібним для спочинку? Але вим'я ім'я чого він має разом із нею так безглуздо погибати? Хто вона йому? Хто вона взагалі? Наяда? А що таке Наяда? Що за стареча, дурна, проклята сентиментальність? Ну як він, старий йолоб, міг так безрозсудно, так похлопчачому, піти на таке божевілля, на таку явно абсурдну, смішну, хвору, чужу йому, Смертельну справу? Ради поцілунку цієї дівчини? Та навіщо йому поцілунки всіх на яду світі? Та він готов за один поцілунок у того керпатого солдата віддати всі поцілунки всіх красунь землі, землі і неба, будь вони тричі прокляті. О, вона ворушиться. Чи не збирається вже йти? А, ні це вже чорта з два. Ви каже, тримайтеся собі, як хочете, а я піду до нього. Як хочете? Добре. От він зараз стане, піде до Єремєєва, і все йому скаже по щирості. Земський лікар, пролетар, колись у тюрмі сидів, на заслання трохи не попав. А хто вона, не знає, та й не хоче знати. Хай сама за себе як хоче відповідай. Юдко підтвердить усе. Но ну, вони всякої хвилини можуть знайти Юдка він